تعون على ذاته والذي بدون ان لجميع عين المحامد الله الذي بتنال دنا بطل حق الله itu عالمون ialah nama Al-Namu atas Zah Yang menunjuk atas Zah Allah itu nama Yang menunjuk atas Zah Kemudian kita Atas Zah Mana Al-Wajidil Wujudil Zah Yang mesti ada Lagi Al-Mutaqib Ili jami'i ma'amidin yang berhak ia akan semua pujian, dia sajalah lah yang aa, berhak akan segala pujian. Puji hmm, yang sebenar-benar dipuji ialah Allah. Nah ke Allah tu namu bajarzat itulah. Kemudian wa taunna al wajib wujud. Kata kami al-wajidil wujud ila asrihani al-mustahidi li jami'i ilma'ami Ia il dua tipa lah tu Zat yang wajib atau Lagi Zat yang berhak akan semua penyakuni nah, Kalau itu kami kata al-wajidil wujud itu ialah Ia pahitada ta'jinulimu ya kata, Nak menentukan <coughs> Zat itu yang aliyadinamo dengan Allah. Ha tu ya. Ya mana nak yang mesti ada untuk takyin ya. Karena kalau kata alamul li zak namu bagi zak. Zak mano? Ha, nak menentukan zak yang mesti ada tu. Ha tu tajaww walai aluaji wudu nak takyin nak menentu yang mustama yang dinamakan dengan Allah. Haa, tu je buat mari al-wajidil wujud tu la bukanlah <coughs> la bukanlah anna bahwasanya kaulana al-wajidil wujud perkataan-kata al-wajidil wujud tu bukanlah min jumlah til bukan daripada jumlah al-musamah aman al-musamah al-mautu'ilah ia dihantar ke baginya. dia Ialah makna bagi kata Allah tu. bukan bukan daripada kemelak tu. Buka mana kata Allah tu. Zat yang alwajibil wujud semua sekali sama segala. Haa. Mujud Allah bagi Allah bukan Buka. Semua kaya tu nak takdir saja ya. Hmm. Allah tu nama bagi Zat. Sudah. Ha. Begitulah alamah wajah. Oh. Dan jika tidak ha, Jika tidak kita nak klik ke mana tu? Wa illa Ay wa illa yakun Wa illa yakun Pauluna sudu Da'yinali musamma Dalhuwa min jumlahi musamma Haa, apa-apa-apa? Dan jika tidak, jika tidaklah perkataan kita al-wajibil wujud tu bukan nak menentukan sama, bahawa dia daripada jumlah sama. Kalau balas tulah jana kuliyan, nafzaya jadilah io. Lapa Allah pun? Tak lah, tak berjalalah tentangnya Allah tu. Jadi kuliyan, hmm, tu dia. Jadi kuli. Apa buah-buah alam saktiyo, benda hmm. hatiyo alam sakti bukan alam kuli ah ha, beriyo. Jadi kalaulah kata al-wajibil wujub atau ha, daripada yang sama lagi ah ha, jadi ayat panggil benda lapa Allah dia panggil hmm. kuli kuli. Buah-buah alam saktiyo ah. Ha padahal dia Allah tu alamun syaktiyun alam syakti nah, ni dipelak pada asa nah pelik pada asa taraf yang pandir di makna dengan makna alam syakti ni wanana di makna anna majduluhu dengan makna bahawa yo bahawa majlunya alam kepanjitan mu'aiz jam ah disebut kerja ya. sebab apa namanya alam mana bayi yang menentu akhir-akhir musamah hmm, bayi yang menentu peta zaiden betul yang puan dia tidak masuk Allah cuma kita tidak tahu nama dulu awak nama apa saya nama zaid zaiden alam saksi aku tu kita nak ikhtiwat ni lanjut kita kena murajaah dalil kitab nak mulah pada jawi ilmu alam ke jawi bahdia ilmu makrifah ana gitu nah tepat dia tu ah, kena tenang mukarra dia huraiyan yang ayat tu begitu panjang ahilah dalam bab ilmu Nahu pada bab ilmu makrifah nadirah ah bab bab ilmu dan gen nadirah makrifah ni terbagi kepada beberapa bagi tengah para ulama alalah Allah itu secara adat ha, bukan simbolnya, simbolnya ia Allah secara antuhuhi. Ah, dia Itu, sebab itu, itu Allah ada calebat, ada alam. Allah tu ada tala alam syakti, alam jenih. Ha, di ah, itu pandai dah tu. Itulah di sini sebagai laluan saja, sebagai laluan saja. Bukit tempat banyak ayat dulu. Ah ha, di sini dia kata bukan tepat dia bukan tepat kena jaga di sini ialah ilmu tarikh tapi laluan dia panjang. Sebab kalau sebut hadis tak takriman bismillah tak kira kita kau ilmu apa-apa pun Sebagai laluan tu Ah ha, saya sebut dia ambil tabarruk dengan bismillah. Ah ha, dia dia. Ah ha, dia kata dengan makna bahawa teman dulunya madluh bagi laluan makna dia Allah tu ialah ma'ayyan zat yang ditakyinkan kreatif La, bukan makna alam syakti dengan makna tutup Bukanlah lah di makna annahu qamati musakhosatu apabila ha, dengan nya oleh sesuatu tertentu seperti bayang di waktu di apabila ha, kini ha, adalah pangga dan begitulah betul dia apabila tak zapakah apabila Nah, bukti mana alam cakap, Makna kau matihi musabakatun bukti, buka kok? Liti halatiza lika, nagi sabab tak nagi nauswalah kerana musabi uli humatia itu ayah leh kita karena terteguh uli humatian itu, zalikal masih ini Minal musyakhafah Jadi kita akan dengan bayat pun Itu terpegah Mestahi oleh eh, bermakian Al-Alaihi Ta'ala Habis Kalau begitu Sembukun Bila kita buat bahasa dari ilmu Allah tu paham Bagi alam syafiq aa, Alam syafiq Dengan mana Madlunya mu'ayyan Apabila khari aa, Malah tu Kalau begitu wala yajuzu an yuqala zalimat dan tidak harus bahawa dikatakan begitu apa begitu ha, tak harus bahawa dikatakan anna annahu alamusakiyun tak lebih kena kata begitu wala yajuzu an yuqala zalimat sepatutnya harus bahawa dikatakan begitu katana annahu alamusakiyani annallahu atau taun Allah taun Allah jiljalalah tak lah. jadi maksud maksud ya itu alam syakha tak boleh nak begitu Malaikan illa si maqamih ta'lim Malaikan pada tempat mengajar nak beri pergi dengan dia kapan ni maka alam pun alam jenis tak alam syakha Tempat-tempat mengajar kita nak datang so, aa, Allah tu lah alam syakha alam syakha tak harus nak cakap begitu Maklum, lima pilihan barang yang ada ia barang di di dalil kalau pada istikatah kata apa dia barang yang ada barangnya itu nih hanimalaya liu daripada beri barang yang tak layak, iya barang aibhi taala, bila tak layak nak Allah taala, masalahnya ta tak tipu. Ta taksi ni mak nak sapah asal mana sapah pada lorat buat si yang tercekak ah ada asam ah buat yang petekok kalau dia tak ada jawap saya nak benda nak apa dia cerita sapah ah for for bagi for ada kod nak tengok di malam 2.00 malam dah mula kita pandik nah ah mula go kita tengok jar apa dekat sini kita contoh ni ko ko tak tu dikon tak dia panggil raja dia panggil dia panggil syafaat. waktu yang persiaplah dia panggil ja, syafaat. Ah. Ja. Pasal kami, kita kata Allah tu alam syafi, nama bagi zat yang musyakhah. Ha macam inilah hal gitu. Sebab tu kalau Allah mengajar, dekat nak mengajar nak huraikan jangan janya dekat tu Tu. cukup juga kita <tru> datang Ah masyaallah ni dia ya, sebab tak kena otak pegang ni kata Allah kata ada Allah dapatki ha Allah tanya, Allah ada nah pada tepat mengajar ada tak boleh waktu begini tu tepat mengajar kena wak nisah dapat jadi taklif bak boleh jalan boleh taklif kerana kerana sana ada mengajar merita, kata taklif atau begitu kerana membui wahai kepada oleh awal, awal kata tu ha ke tempat kalau kita kata Allah datang yang dapat memberi wahai Allah Zat dia kata dengan Zat yang bergirim begitu wahai begitu sebab nah, itulah pada makam ta'lin kejar kopi ke atas duit tak kecil tu. dia atau pun kepada orang-orang tak perhatian tak boleh keluar ke yang memberi wahai kan? nah, lain pada tempat mengajar boleh waktu-duit kerana kita nak hurai jangan sesak begini cela kalah begini hurai-hurai anak -hurai, so sabik tu lah dia ya. boleh di makam taklim tu sebab kalau tak mengajar tak hurai nak reti mana mana yang palsu mana yang betul mana yang benar ha dia dia ha ni pusat tu tak leh takshallah lang pada makam taklim tu nak kata Allah tu alam syaksi ha dia dia ya. alam syakbah kepada Supayaidon alam syakoh nama bagi zat yang tertentu Zat yang tertjongok ah ini dua dok jokoh nama poni ini dok jokoh nama poni ah dengan kita ada ada ditanya gitu itu dok jokoh nama poni dok tu ah tu ya nama kali jadi kali alam syakoh jadi Allah tu alam syakoh zak tu diwahadatkan zak jokoh ah ya kenok kalau tu kata dia tak harus kita nak kata macam okay, begitu malaikat pada dekat mengajar ah makam taklim ni juga mengajar lima fihi ni bakpo tak harus kata begitu lima fihi kerana barang inna ia ya ada padonyo bab dan salqau nak kata annahu alam syaq la jalallah so alam syaq Kebahagiaan babonya itu, bayar min iham. Hamzah kata macam apa Min iham melakukahamzah bayar pokal itu. Min iham ni Daripada semua memberi wahamkan barang layalioku, yang tak layak ia nak barang ai bibi, bagaimana? Barangnya tak layak ia dengan Allah Taala. Japo malayalioku ai minan nampoi. Ah, daripada segala tu tak kekurangan lah. Ah, kita lihat habis. Ah, titik satu utuh tu. kita pun dengan nahwu ikhtilas ilmu alam syarah Habis dengan dzalika takrir dengan hurai tadi ta'lamu 'a ta'hula rasa annahu bahawa dunia Allah ataku al-jalalah ta'ala Allah tu selain bukan jia alam bil walaq bukan alam bil walaq. Ah kota Madinah Madinah ni bukan ni ia dia banda tak tanya Madinah ni ha? ia dia banda bukan Madinah tapi ditazlik ke lafam binong di pasar negeri wah ya, malun tepat hijrah nabi sallallahu alaihi wasallam kepada alamul walaq ha, kalau aspek Madinah tu banda bonokah kota Madinah benar-benar ada dengan hakim qadhi nya panggil Madinah bagi orang lah. Banyak mana-mana pun Madinah. ah ha, Bila... Bila kubut Al-Madinah... ah ha, Dikenalkan dengan Madinah. Ha, Al-Munawwarah. ah ha, Hati-hati Alam Bil-Ghalaba. Hmm... Ha, Allah Ta'ala seboleh kita kata Alam Bil-Ghalaba. Haa... Kerana apa? Kerana Allah mustahk daripada ilah. Ilah. Haa... Ilah al ilah maksud al ilah maknanya ilah makna makhluk makhluk makna ma'bud kalau itu ilah yang disembah yang disembah sama ada yang Allah hak babi hak hak benar tak cikgu mana yang disembah tu ilah ha, nah al ilah yang disembah kalau itu termasuknya segala patung-patung yang disembah oleh kufat matahari Ba'afir disembah oleh majusi katakan. Lembu yang disembah oleh rindu Macam-macamlah banyaklah semua hata dunia ni Kalau itu perkata ilah yang disembah Sama ada batin, hak tak ada curuk, disembah Kemudian haa, diistiamahkan ilah itu kepada yang disembah dengan sebenar imah yang benar itu ada apa melainkan Allah dialah. Ah lepas pada tu buat ah buat hamzah al ila ilah ila tu maksudnya al ilah, -ilah. buat hamzah ila. Buat hamzah tu al la al la. macam itu dia. Al la al la. Lepas, lepas tu ditaklim Allah Haa, jadi. Kenapa enam balik lah. di rumah kita tak oh, cukup. Al-ilah dalam Hmm, dia. Apa? Al-ilah. Ilah di mana makhluk, makhluk dimakna mahu. Majulah papah. Allah, Allah ya Allahu ilah. Ada satu mak dia. Ilah pasti masuk Al-ilah. Mana yang dibok? Al-ilah buat I buat itu ni. Al-lah, al-lah. Allahu lahu Al-Lahu mula lahu Al-Lahu al Lepas tu Dia tak ya, khimkan Al-Lahu Punye Allah Dia tak khimkan Tapi tu Kalau huruf dulu Benda tu bagi bawah Macam Mi Mi bagi bawah Mi Lahi Bagaikan tarif Baca dengan itu Dalam keadaan gitu Ada juga Setengah orang Membaca tarif Semua Semua Semua kelakuan Bismillah Ha lu ada baca ayat sikit tu baru cepat. nak ada nak ada baca sikit tu apa pasal bagi cepat. lul lu lil lil la. Ah sudah alhamdulillah. Ha lu. Ha bukan mesti tambah tambah ke tertib. Tertib banyak sikit. Subhanallah. Ha gitu. Rasulul. payah ayat ni Muhammadur Rasulullah ayat tu baca ayat sikit tu. tu. Bayar dia tak ada yang bayar depan dia tijika. Ah ha, tapi ada kata ya, Muhammadur Rasulullah. Ayat banyak tartik semua. Bayar depan, Bayar astah, Bayar bawah, ada kum hak kita jumbuni dak? Ah ha, bila huruf dudu tu bagi depan dan ada maka kita ditafkinkan. Rasulullah. Ah ha, bila dulu bayar bawah ditarkikan. Ya apa dia? Alhamdulillah, bismillah. Adam adat tengah takrif apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah lah. Ah, ha, dia dia. Ha, ah, dia banyak dia baca alhamdulillah lah. Lawan nak ada oh selamat alhamdulillah lah. Ah. Kata bismillah ada dia punya takrif ni. Ah, tu kita kena rujuklah pula dalam idan sira'. Habis, ha, klik sini pula. Kalau itu Adduh, apa namo jomhur kata bukanlah Allah itu alam bil ghalabah. Bil ghalabah ada juga tu. Aku ulil zalika aku kata annahu la ta'alaman bil ghalabah aku menyalahi <tuh> ala kauni mukhalifan liman. aku menyalahi bagi mereka bin ulama yang za'am zalika isarat atau da'a atau mai dengan mereka yang ko ia akan begitu. Aku menyalah dia tu. Allah hikau begitu tu. Apa begitu? Annahu alamun bilwalabah. Orang suka begitu. Suka kata annahu alamun bilwalabah. Ataupun kau ini di alaman bilwalabah. Orang suka kata Allah tu alam bilwalabah. Aku menyalah dia kau tu. Apa? Wahua. Dan iyalah. Allah itu. Lagid jalalah ia la dia panggil ismullahil azham dia panggil alif munak. Ah nama yang paling besar. Hendak jumhuri ai jumhuri ulama Allah taala. Ah di jumhur ulama Allah lah dia panggil alif munak yang ada pada adik apabila berdoa apabila berdoa oleh seorang dengan alif munakzam dimustajabkan doa. Ah fadhano kita Ah, jadi hmm, waktu buka balik, buka balik hmm, tak ada apa-apa janji dalam apa dah lah. dia kata siapa berdoa dengan alif mun azam maka doa tu jadi mustajab kan. Tapi kita mesti kita agama kita berdoa dengan ya Allah. Ha, Allah Allahumma tak ada apa kita katakan. -kata. Ah ha, oh hatu buka buka punah janji dia ada taklid lagi. Kita balik kita buku syarak. Mana buku syarak? Kita tak pakai makanan pakej. Kita makan makanan haram minum air Arab menyebabkan hidup beratur dalam perut bagi Arab. Tapi ketika jadi dalam Arab tu kita minta tak dimu. jadi nak hati bersih dulu. Orang dia bersih baca Fatihah dia. Jadi ah. Waqtaran wa wujud tidak tegau yang wawu tapi ada nampak dia wa tan. Jadi waqtaran nawawi yang telah dipilih oleh Imam Nawawi bahwa akan bahwasanya apa nama al azam tu di mana ayat al hayyul qayyuh ya hayyu ya bayyu ya hayyu ya bayyu al hayyu al hayyul qayyuh tu alismillah Allah ok lah menawahi tu dia tu apa tu soal hajah no kita dah berdoa sebut semua lehap tu tu ya haya payu ya azal jalali wal ikram ya Allah ya Rahman katakanlah tu dia sebut semua tu atas kata kau tak terlapak Allah ya atas kata hayu payu pun ya samudian wa innama takhalla batil izabatu inda du'a ibi min ba'dinnas ha, na'ban dan hanya ni buat istinap kalam jawabun amma yuqaltalah ditanya agama kita berdoa ni alsimun azam tak dapat tak tak terima sebab bagi dah tak alsimun azam siapa berdoa dengannya nak jadi terima ke oh katanya dan dan sesungguhnya ah apa dia mungkin ah mungkin boleh terima tak terima lah ataupun takhaddaban juga terlambat. Ha ya kalau doa anul azam ni dia punya lepas lalu. Ha tu jangan lambat. Wa inna ma khallafa til ijabah tu dan hanya ha mungkin menyalahi oleh kelima ataupun terlambat oleh lima iz doa dihi ketika berdoa dengannya dengan alismil dengan Al azam sama ada di jihad huruf al-muktar an-Nawawi min ba'dinnasi ketika berdoa aa, tidak ijabah Dari setengah-setengah manusia tu sebab apa? Kata kejanji perjanjian terima selalu. Ah tengok tu siapa oh, apa dia tu? Pak Nabi Sulaiman tanya siapa dia boleh ambil apa dia Sarih Balqis. Ah tak tak. Ah siapa kenal dia? Ah hak raja Balqis tu tak kalau balqis turun tanggo dia nak dia nak turun tanggo mari kepada uh, ah Yaman yang no? mana dia siapa siapa tahu dalam mak dia kot letak dengan jago pos dia berhulu mari nak bertemu dengan Sulaiman laimat nabi kata nabi sulaiman kata siapa adalah yang mana puasa nak ambil balqis itu balqinu uh, tarik berpin oh mari sini uh, dengan maksud tepat katanya uh, di ape sehabik kata saya. Ah, ha, atau bangun, ha, tak ada duduk apa. Eh, dan nah, ada ada ada lagi hak kuasa dekat pada tuan ngini. Ah, ha, tu kata saya. Ha, ah, kata Ibn Hafiz. Ah, ha, kata Ibn Hafiz. Dia kata saya, ha, lah, nah. aku klik, mah. Ado, ah, al-Anah atau kelikah adanya. Ah, ada. Hmm, tahu tak noh? Nah, baik, kalau <tuh> kira saya, apa tengok makan. Bukan Nabi ulama tengok gitu, mah Cepat betul Ah, apa tu? Ya, doa. Oh. Tengah alis mulai outlah. Tengah cepat. Kau dah pelik? Tengah apa pelik? Doa. Ah, Allah Taala perintah pada mereka suam buk diaman. Lutif boleh pejalannya. Omahi kau peranan. Tuh beri. Lebih kata ni dah ujian Allah Taala. Jangan hmm. takut. sama takut cukur atau soba. Ah, ini kena uji. Kalau kita cukur, bukan. Jangan mana takut. Ah, bang, ini ada. Ya, Alismul a'zab orang tahu dengannya bila berdoa timo selalu. Ha, Kalau nak no, ada kena dengan berdoa timo. Ah itu buka buka punah like, ni yani, balik kita kitanya rosak tak cukup syarat. Ini ta'allu fi syurufil ijabah. Isyur, like. Ah ha, tu takallafa sababnya. Kerana mukki segala syarat. Ah ha, kerana menyalahi segala syarat terima. Gapo syarat itu? <coughs> syarat ilmu doa tu gapo? Bukan semata-mata ni allati aqzamha yang paling besarnya syarat-syarat uh, syarat-syarat uh, lati jadi lati sifat bersyurutin dia menyalahi syarat-syarat mana tak cukup syarat-syarat lima syarat-syarat allati aqzamha syarat lima yang paling besar sekalinya ialah at-thul halal Haa, mata -mata yang halal ah makanannya halal apa kita makan-makan mana makan-makan yang Bila makannya maka itu ia bukan sekadar makan tu dari daripada cerita pula. Kita makan baru curi, kita makan baru haram larang haram. Ah tu, ia bukan diri perbuat makan tu haram. Bila makan dia begitu kata makan sudah hak itulah makan uh, maka, tapi makan ni tak lalu. bila dia buat bukan dia dia diproseslah perut kerja pegawai dalam nah alat yang terdalal untuk kisah dek gapo hak kisah tu hak ni diberi kepada jadi kedaroh ha hak apa nang hak jadi haram tu ha waktu ni jadi kecil jadi gerarah ke daging subuh ha ha tu waktu pandata daging yang tumbuh daripada makanan yang haram ni ato aulan dah jadi gitu fa tu kita berdoa doa tu dah lah lapar kita duk guna comek tapi kita tak comek itu eh? ha. hmm. ya, dia oh, tak, nah, hmm. ha. tak beri Tak. Jangan tu eh. Haa. Jangan Nabi janji kata. Bila dia doa ni nak tu di terima. Seolah-olah kita Nabi bohong. Jangan janji nak terima tak terima. Kecek bohong. Nak janji. Penaklut balik kita. Memang. Haa. Habis dia tak beri. Dia tak beri. Jangan macam mana. Doa mu tu malak. Baca emu tu cemer, tapi hatimu cuma dah rohmu kotor, kerana memakai hara. Pakai ya hara, muda judi, beli judi, beli pakai beli makanan haa, tu. Ah, bagi itu nak pot, nak cuci gitu. Ah, bila habis itu, Allah <coughs> Rahim. Sambung Bismillah Ada lagi dua perkataan Ar-Rahmanir-Rahimi Katanya War-Rahmanir-Rahimi Kalau kita nak hikayat nah, Kita baca War-Rahmanir-Rahimi Nak hikayat Kalau kita kala baca hikayat War-Rahmanir-Rahim Dan bermula Ar-Rahmanir-Rahim Ar itu Ialah sifatnya. Kan? Nah, Itu dua sifat makhudatan mana sebab mana ismu wasah lah tu. Ah dua sifat, yakni dua ismu wasah kereta dengan dia panggil isim, contoh ar-rahman. kita panggil isim Haa, apa nama? mubarak, faar, rahim, fa in. Contohlah mubarak tu macamlah buat ismu wasah lah. Ismu wasah tu isim fa. Ah dia isim hu sifat mustabaha amsiyatul mubalaghah padahal buai sewasalah nak panggil kala ke ar-rahman yang amat murahah yang amat kasih sayang ataupun yang kata bayang pemurah pengasih yang pemasih ah itu dia panggil dua sifatan yang diambilkan ambil mustak dari segi kelimah dan mugah mugah rahmat isim itu penawis uh, isim amsulatul balawah maksud kepada mustakah bila mustakah mari dari asal dari mana ha, maka isi jemuh berkiri asal kelimah mari kepada masalah ada kata minar rahmat ha, ambil kepada rahmat rahimah ya rahmat rahmat dan ya ha, mari daripada rahmat tak ada bos hati. Kalau ada dia hati tak sia-sia Allah. Apa jawab kau orang apa bernat? Orang hati kita subuh caiz jam. Oh, eh, model nak tengok belap. Oh hati kita subuh. Hanya banyak hati kita. Hati kerah wahuhu, orang setulunlah. Tulunlah. Maala, maala, apa pun. Maala aku. Ah sedau-sedau pun ya Allah. Oh, hati kita tu. Ha tu zakut Allah hati lembut ni maalah kamu amuk. Kali eh tu harap bola aku maalah. Ha pasal nak datang tu kalau kau kita maafkan oh Allah kalau tu sembah kalau sembah kalau aku boleh sembah. Nak sembahlah. Ha? Maalah mudak sedo maalah sungguh. Kalau boleh sembah nak sembah. Ha kita gede kita dia ma minta maaf soal lagu tu lah. Padahal minta maaf kita saja. Ada tapi dah hati keras pada siahlah. Ah, tu dia, dia pergi pasar. Rahmat apa? Ilmu isti tu asal. Sambil kita nak baca makna tun isti as-sama Allah Taala. Ah, Tuhan tuya, tu yang kekang belah. Apa makna siahlah yang lembut hati Tuhan ni? Ah, tu hadir Baca Ah, balik-balik baga kau lah. lalu tu rahmat dengan mana hikmah. Ada itu adalah bahar ada pulau ke pengeng eh. Ar-rahmanirrahim. Ar Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada mutasyarihah. Ha ya ada. Ya, setengah ya. daripada mutasyarihah. Jana apa? Jana rahim ambil kepada rahmat. Rahmat bagi makhluk. Lembuhti. Ha memberi bahan kepada hadirin. Ada rahmat di mana? Ikhsan. Apa Ibarat kepada ta'aluk qudrah. Hmm, Jadi Ibarat kepada ta'aluk qudrah yang a janzi'a dan hadis puas bayi aa ha, mana masalah lazim dia bagi lazim daripada kesia belah Buat baik aa ha, dia memang lazim au ha, atau suara lagi iradati ihsan rahmah dengan mana iradati ihsan dia punya sifat za rahmah dengan mana ihsan dia punya sifat afaan kerana ibarat kepada ta'alluq qudrat yang kan hadis buat baik buat baik ah buat-buat apa buat tak ibarat berkaitan kudrat yang lagi pada kita semua ah manakala iradah ira kita ia ibtakaluk dengan buat oh eh. kalau itu klik pada sifat ja tadi ah rahmat di mana iradah ia berkaitan dengan buat baik ah klik pada sifat ja ah kita semua la bukan lah Rahmat itu bimakna hal afliyukah Laratah Bimakna ni atas pada bimakna Haa saat oh, ni ku, tak ada jago Bimakna tu dia pernah tulis adayyuk Tulis ni Minar rahmati Bimakna ada Dia jatuh upayyuk Dia sebenarnya pernah tulis Ba min ainun upayyuk Ah, dia jatuh kalau tulis Di maknal jihsan Pernah tulis upayyukah padamu tu Hmm, pada pada pula makna-makna tu rukun. Lah, makna, makna tu <tuh>, belakangan la bukannya di makna, hang tunggu tu rukun alil dan ibadah padahal dia tu rukun alillah. La bimana ha Bukanlah dengan maknanya, makna rahmat al-asliyi, asliyi asli, tu pada makna apabila ah ha, madru. Bukan dengan maknanya makna rahmat asli bukan apa mana asli allazi huwa ah ni yang ialah pakno asal pada lafaz fitu fil qalbi tu takalif mu hati tu mana rahmat rahmat apa oi rahmat lembut di atur rahmatlah kita jumlah kat sia rahmat ni kat sia lah amgila hati kita kalau dia ada sinyo kita salahnya dia banyak ni aduh zak dia buat Ha tengok dia tunjuk sekali sekali dalal tu tu. Ha ada dia qohi ke, kemaluhannya dia ha tengok dia qohi kemaluhannya dia kau ke, tengok tu. Api rumah tanggola, cinta benar lah, kalau rugola. Ke, ha dia qohi kemaluh tapi dia sia. Sia makna-mana. Asam makna dalam buas hati. Ha jalitul lah, hak tu pada maknaku sahih. Ini kosong di kalbi tu bukan pada makna tu yang tatakadid tafdul wal ihsan yang menyebab ia apa tadi menghalangi yang menghalangi ia, ia riqah Lembu hati itu menghalangi ia menyebab ia asah tafdul kunya brit wal ihsan ahbuat ba jadi hak ini makna ha, tersebab daripada lembu hati memberi. Ah, ha, kepada pada lembuh buat baik dan maknanya. Sebab apa kata bukan makna asli ilah pada ganda di makna hal asli. Rahmat bukan makna asal kita. Sebab istihalat jadikat. Jama't, jama't tertegoh pulih kemungkinan seperti makna hal asli. Ah, ha, tak begitu apa. Karena terkarena mustahil, karena terteguh oleh demikian apa demikian? Demikian makna hal asli aljazibuari kau tu karena apa aja? Mustahil itu pihaknya sahaga mustahil pihaknya ayat film asli. Namaanya film asli. Ah bagi gadnya sahaga lidah ini sahaga mana juga mustahil pada aja bagi gadnya sahaga hidupan di jauh. Nah, pada zaman leluhur kita juga ajaran karena memberi waham kata Allah dan Allah harfiah, sedekah Allah, niscaya tidak mirip Allah dan ia pun tidak kukuh akan kepada akal dan pokok kejadian berdasarkan Allah. Bagi semua ya makhluk tidak ada semua di sifat muhalafah la'ika ya. datang Habis kalau kita pahami, ya. no? Dapat kita halah makna rahmat itu mustahak daripada rahmat rahmat yang mana islam dan ada itu dari islam bagaimana rukah ngadid dah gitu tak akan tak akan jadi ia alim tak nampaknya makanya dah jatuh ada sikit dah tapi payah sekarang kita senang kita jalan payah jalan payah cendol dia lalu tapi payah enak enak enak enak jadi okay, kalau selalu dalam mudah 100 ke selalu 100 ke atau dia apa nah tapi dalam payah telu Seperti barat satu sembarah kita apa dekat dia payah tu nah bagi banyak tak boleh lah ah kita baca dulu ar rahmanur rahim fi haddi lima al munaini tanfalul muhtin au